Verse. What will your verse be? Slušate emisiju Libarnica. Svibanje nam je saf u znaku književnosti. Cijeli mjesec traje vrisak, riječki san, knjiga i festival autora, u čemu sudjeluju i naši studenti, o čemu ćemo čuti kasnije. A isto tako svake godine Svibanj donosi riječke perspektive, književnu večer u organizaciji udruge studenata kroatistike i Dijom. Književna večer predstavlja radove studenata koji pišu, a prilika je to i onima koji ozbiljnije pristupio pisanju pa im riječke perspektive mogu poslužiti za probijanje na književnu scenu. No, razgovarali smo s organizatoricama, predstavnicama Udruge kroatista Robertom Špoljarić, koja je predsjednica Odbora za književnost i s predsjednicom Idioma Marinom Katić. dok nam je Roberta iznijela detalje riječkih perspektiva. Marina je otkrila kako je i dijom sudjelovao na ovogodišnjem vrisku. Pa poslušajmo. Na filozofskom sam fakultetu sa je predsjednica odbora za književnost Roberta Špoljarić. Pa Roberta, čuli smo neka knjiža večer se sprema u Birti i o čemu se radi i što ćemo moći tamo doživjeti? Pa evo, za početak lijep pozdrav svima. Dakle, riječ je o inicijativi Udruge studenata kroatistike i diom kojom se već četvrtu godinu zaradom pozornost pridaje književnom stvaralaštvu riječkih studenata. Mi nastojimo poticati njegovati književno stvaralaštvo te taj književni izričaj i na standardnom jeziku i na narjećima, te motivirati studente i ostale zainteresirane za književno i kulturno okupljanje, a isto podući na jednu sasvim novu, odnosno kreativniju i zanimljiviju razinu. Od prvotne ideje da ovim projektom afirmiramo književno stvaralašto među studentima, njegovom kulturu čitanja i slušanja književno-umjetničke riječi, uspjeli smo stvoriti književnu tradiciju među mlađom populacijom, i rezultat, rezultat tog projekta je i tiskana knjižica Radova koje smo odabrali i koje će autori predstaviti publici 23. svibnja u 20 sati u Birtiji. Mm -hmm, dakle, 23. svibnja, to je sljedeći četvrtak. Sljedeći četvrtak, vidimo se svi. to u Birtiji, u koliko sati? U 20 sati. 20 sati počinje. A reci, dakle, vi ste to odabrili već, one koje će mm -hmm. se predstavljati. A kako će se birati pobjednik? E, dakle, ovako publika... Ove godine zasedno vredno je tri najbolja poetska rada i tri najbolja prozna rada. Mm -hmm. I e, Tako da imamo sve ukupno šest nagrada. Znači prvo, drugo, treće mjesto, prvo, drugo, treće mjesto za poeziju i za prozu. A, dakle, publika ima. Biće da, navijača. publika je glavna, publika je glavna. E, Onda se trebamo odazvati i podržati naše favorite. Tako je. E, htjeli smo da bude čim objektivnije, dakle da se ne glasa za ono kog si došao podržati, nego daš... Sva tri glasa, baš onima koje misliš da su najbolji. Tako je, neka najbolje pobjede. Tako je. E, još bih samo htjela nadodati da je mnoštvo autora prepoznalo našu ideju i iskoristilo priliku da predstave svoje radove. Studentski kulturni centar i sveučilište u Rijeci prepoznali su te podržali inicijativu i potrebu za ovakvom vrstom književnog susreta, mladih autora i publike, a isto tako zahvaljamo profesoru Deanu Duriću na stručnom vodstvu. Naravno, ipak najveće zasluge pripade upravo mladim autorima koji su se odvažili podijeliti radove i upravo zajedničkim radom doprinosimo razvitku kulturne scene u Rijeci te postavljamo temelje za nadolazeću 2020. kada Rijeka i postaje središtem kulture, a u daljem ćemo radu te to me da i ostane. Odlično, hvala Roberta. Evo, još jednom sve vas lijepo pozivamo da nam se pridružite idući četvrtak. Naravno da će se pridružiti. A evo pridružila nam se i predsjednica i dioma Marina Katić by Marina. Bog. E, pa evo vidim da ste stvarno aktivni u sljedeći četvrtak, dakle 23. svibnja još jednom u 20. sata knjižena večer u vi. A jučer ste imali e, sudjelovali na vrisku o čemu se radi. Tako je. 13. svibnja smo u suradnji s Friskom, riječkim festivalom autora i sajmom knjiga, organizirali turniru u Aliasu, društvenoj igri, vrlo popularnoj u zadnje vrijeme. I nazvali smo ga što na umu, to na drumu, a začinili smo ga i nekoliko, cinom puno i više književnih pojmova. I večer je prošla, možemo reći, dosta uspješno, komentari sudionika su zbilja izvrsni i zapravo nam je vrlo drago što smo dobili priliku surađivati s Friskom i nadamo se da će se suradnja nastaviti. Mm -hmm. To je usklop noviteta, godišnjeg na vrisku, vrisak u vrtu, ako se navaram? Tako je, trebalo biti organizirano u vrtu kraj guvernerove palače, međutim zbog vremenskih neprilika u Dragoj nam rijeci morali smo to malo za, um, unatkriveni prostor premijestiti, tako da je bilo sve u dnevnim, dnevnom boroku. Mhm. Mm i je bio velik odaziv studenta? Pa možemo priznati da smo zbilja poprilično zadovoljni. Kako su se odazvali s obzirom na to da bio ponedjeljak? Napunili smo prostor, tako da zbilja je bilo lijepo. Olično. samo tako dalje. Evo, sretno s udrugom i privatno cure. Hvala. <laughs> Evo, hvala vam i hvala na razgoru. Evo. Hvala vam. Vidimo se. <laughs> Eto, čuli ste ove divne kroatistice, vas pozivaju da se pridružite, odezovete knjiženoj večer i malo popijete, podružite se i glasite za omiljene studentske književne radove. A vrisak u vrtu, novitet je dakle na vrisku u kojem su sudjelovali, odnosno organizirali aktivnosti i naši studenti. A svaki dan u vrtu, odnosno sada u dnevnom boravku, po lošem vremenu organiziraju se različiti sadržaj od glazbenih, dječjih, glumačkih, raznih radionica i slično. A na Vrisku se i svaki dan predstavljaju brojni domaći autori kao što su Slobodan Schneider, Veljko Đorđević, Pavel Pavličić, Julijana Matanović i mnogi drugi. Zato vrijedi prisustvovati, poslušati i upoznati naše pisce. Eto i za kraj nadamo se da smo vas potaknuli, da se pridružite ovim književnim i kulturnim događanjima o Rijeci, pa ćemo time i završiti ovo izdanje misije barnica, a vi ostanite i dalje uz nas.